Capitolul 7 Cum să descriem îngrijorarea care începuse să frământe satul vârst, după plecarea tânărului pădurar și a doctorului Patac? Ea nu încetase să se oprească odată cu scurgerea ceasurilor care păreau nesfârșite. Jupânul Colț, hangiul Ionas, dascălul Homrod și alți câțiva nu se putuse răstăpâni și rămaseră în continuare pe terasă. Fiecare dintre ei se încăpățânase să țină sub observație silueta îndepărtată a cetății, iscodind, dacă nu se arăta din nou vreun rotocol de fum deasupra donjunului. Nu se zărea niciun fir de fum, ceea ce fu constatat cu ajutorul lunetei, țintită invariabil în direcția aceea. Cei doi florini, dați pentru achiziționarea instrumentului, fusese într-adevăr, bani cheltuiți cu folos. Niciodată birăul, deși atât de atent la investițiile lui, atât de grijuliu cu punga lui, nu se despărțise cu mai puțină părere de rău de niște gologani care se dovediseră a fi atât de bine întrebuințați. La 12 și jumătate, când păstorul Fric se întoarse la pășune, un val de întrebări înfrigurate se abătu asupra lui. A Apăruse ceva nou, extraordinar, supranatural, Fric răspunse la toate acestea, tocmai străbătuse Valea Jiului Valah, fără să constate nimic suspect. După prânz, pe la ceasurile nouă, fiecare se întoarse la postul său de observație. Nimănui nu i-ar fi trecut prin cap să rămână acasă, și, mai cu seamă, nimănui nu i-ar dea să treacă pragul hanului regelui Matei, acolo unde se făceau auzite voci combinatorii. Căzidurile au urechi, fie, de vreme ce este o expresie curentă în limbajul uzual. Dar grai? Așa că vrednicul Hanjiu se putea teme că Hanul avea să fie pus în carantină, și asta îi dădea serios de gândit se va vedea oare silit să tragă obloanele și să-și bea de unul singur capitalul din lipsă de mușterii și totuși, în scopul de a liniști populația verstului, procedase la o percheziție amănunțită, cercetase camerele până și sub paturi scotocise sipetele, bufetele polițele, explorase cu minuțiozitate colțurile și unghierele salonului, coboruse în pivniță și urcase în pod, unde cine știe ce glumeți cu gânduri rele și-ar fi putut pune la cale înșelătoria nimic, tot nimic în ceea ce privește fațada care domina Doina Ferestrele erau prea sus pentru a-ți da posibilitatea să te ridici până la pervaz Pe suprafața unui zid perpendicular înălțându-se direct din șuvoiul năvalnic al torentului Ce dacă? Frica nu gândește și va trece multă vreme de sigur Până când oaspeții obișnuiți ai lui Ionas își vor recăpăta încrederea în hanul acestuia În șnapsul și rachiul lui Multă vreme? Eroare! Și după cum se va vedea, acest pronostic supărător nu se va realiza în niciun fel. Într-adevăr, câteva zile mai târziu, în urma unei întâmplări cu totul neprevăzute, notabilitățile din sat aveau să-și reia întrunirile lor cotidiene presărate cu câte o dușcă zdravănă în fața meselor de la hanul regele Matei. Dar mai întâi suntem nevoiți să ne întoarcem la tânărul pădurar și la nefericitul lui însoțitor, doctorul Patac. După cum vă aduceți aminte, Nicu Deac îi promisese îndurerată Miorița în clipa în care plecase din vărst că nu va zăbovi multă vreme între zidurile castelului din Carpați. Dacă nu avea să-i se întâmple o nenorocire, dacă amenințările violente la adresa lui nu urmau să se adeverească, avea de gând să se întoarcă nu mult după ce se însera. Era așadar așteptat și cu câtă nerăbdare. De altfel, nici tânăra, nici tatăl ei, nici dascălul nu puteau prevedea că dificultățile drumului nu îi vor îngădui pădurarului să ajungă pe crasta platoului Orgal înainte de căderea nopții. În consecință, neliniștea, deja atât de puternică din timpul zilei, întrecu orice limită când clopotul din vulcan, care era auzit foarte deslușit în satul vârst, bătu ceasurile opt. Ce se putuse întâmpla? Denicu Deac și doctorul nu se întorseseră încă, după o zi de absență. Așa stând lucrurile, nimeni nu se gândea să intre în casă, înainte de întoarcerea celor doi. În fiecare clipă, li se năzărea că îi văd răsărind după cotul drumului din spre trecătoare. Jupânul colț și fica lui se postaseră la colțul uliței, în locul în care fusese pus de strajă păstorul. De nenumărate ori, avură impresia că zăresc niște umbre conturându-se în dreapta, printre copaci, în luminiș. Pură iluzie. Trecătoarea era, ca de obicei, pustie, fiindcă rar li se întâmpla celor de la graniță să aibă curajul să se încumete să treacă pe acolo pe timp de noapte. Și apoi era marți seara, marțea duhurilor rele, iar într-o astfel de zi, transilvanenii nu prea se îndeamnă la drum după a sfințit. Pe semne că Nicu Deac își pierduse mințile, dacă alesese o asemenea zi ca să cerceteze cetățuia. Adevărul este că tânărul forestier nu se gândise deloc la asta, ca de altfel Nimeni din sat. Tocmai la acest lucru cuceta atunci Miorița și ce imagini înspăimântătoare îi treceau prin fața ochilor. Își urmărise logodnicul ceas cu ceas cu închipuirea prin codrii de pleșei, în vreme ce urca spre podișul Orgal. Acum, odată cu lăsarea întunericului, îi se părea că îl vede în incintă, încercând să scape de duhurile care bântuiau castelul din Carpați devenise jucăria vrăjilor lor. Era victima hărăzită răzbunării lor. Fusese aruncat în cine știe ce temniță din adâncurile cetății, fără suflare, poate. Sărmana fată ce n-ar fi dat să se avânte pe urmele lui Nicu Deac și, pentru că nu putea, ar fi vrut cel puțin să-l aștepte toată noaptea în acel loc. Dar tatăl ei o obligă să revină acasă și, lăsându-l pe cioban la postul de observație, se retraseră amândoi. de îndată ce rămase singură, în mica ei Miorița izbucni în plâns. Îl iubea din tot sufletul pe curajosul ei Nicolae. Îl iubea cu atât mai multă recunoștință, cu cât tânărul pădurar nu-i ceruse mâna în condițiile atât de ciudate în care se hotărăsc în mod obișnuit căsătoriile la țară, în Transilvania. În fiecare an, de sânt Petru, se deschide târgul de fete. În ziua cu pricina se adună toate fetele de pe întreg cu comitatului. Vin în cele mai arătoase căruțe, trase de cei mai vașnici cai. Își aduc zestrea. Veșminte țesute, cu sute și brodate cu mâinile lor Păstrate în cufere viu colorate Familiile, prietenii, vecinii sunt alături de ele Și atunci sosesc flăcăii, îmbrăcați de sărbătoare Încinși cu brâie de mătase Se vânt urățanțoși prin târg, umflându-se în pene Își aleg fetele care le plac le dau un inel și o năframă în semn de logotnă, iar căsătoriile se fac la întoarcere. Nu la unul dintre aceste târguri o întâlnise cu deac pe Miorița. Legătura dintre ei nu se datora întâmplării. Se cunoșteau din copilărie Se iubeau de când împliniseră vârsta dragostei Tânărul pădurar nu se dusese să-și caute mirasa sa la târg Iar Miorița îi purta o adâncă recunoștință Ah, de ce era Nicu Deac atât de imprudent? O iubea totuși, o iubea Iar ea nu avusese destulă influență Pentru a-l împiedica să a apuce pe drumul spre afurisitul de castel Ce noapte a avut Trista Miorița Sfâșiată de neliniște și zguduită de plâns Nu voise în ruptul capului să se culce Aplecată peste pervaz Cu privirea ațintită asupra uliței povârnite i se părea că aude o voce șoptind Nicu deac n-a ținut seama de amenințări Miorița nu mai are logotnic Nălucire a simțurilor ei răvășite Niciun glas nu tulbura liniștea nopții. Fenomenul inexplicabil din salhanului nu se repeta în casa jupânului colț. A doua zi, în zori, populația vârstului era pe ulița cea mare. Din dreptul terasei până în colțul trecătorii, unii coborau, alții urcau. Primii în căutare de vești, ceilalți pentru a le aduce mai departe. Se spunea că ciobanul fric tocmai o pornise înainte, la o milă bună de sat, nu prin codrii pleșei, ci de-a lungul lizierei și că nu acționase fără motiv. Trebuiau să-l aștepte și, pentru a intra mai repede în legăture cu el, jupânul colț, Miorița și Ionas o luară către marginea satului. O jumătate de ceas mai târziu, fric fusemnalat semnalat la câteva sute de pași în susul drumului. Cum mergea cam plioștit și dădea semne că s-ar grăbi, nu văzură nimic bun în asta. Ei bine, fric, ce știi? Ce ai aflat?" îl întrebă jupânul colț, de îndată ce ciobanul ajunse lângă el. N-am văzut nimic! N-am aflat nimic!" răspunse Fric. Nimic, fata, ai cărei ochi se umplură de lacrimi. La reseritul soarelui, urmă ciobanul, am zărit la o milă de aici doi oameni. Am crezut mai întâi că Snicu și doctorul nu erau ei. Știu cine sunt? Întrebă Ionas. Doi călători străini care tocmai trecuseră frontiera Valahă. Ai vorbit cu ei? Da. Au de gând să coboare spre sat? Nu, se duc spre retezat. Vor să urce până în vârf. Sunt vizitatori? Așa par jupâne golți. Și în timpul nopții, străbătând trecătoarea Vulcan, n-au zărit nimic în partea dinspre cetățuie?" Nu, pentru că se aflau încă de cealaltă parte a trecătorii," răspunse fric. Așa că nu ai nicio veste despre Nicu Deac? Nici una." Dumnezeule!" suspină sărmana Miorița. Puteți de altfel să-i chiar voi pe călători," adăugă fric. Au de gând să facă popas la vârst, înainte de a porni din nou spre Cluj." Numai de nume ar ponegri nimeni hanul," se gândea Ionas, negru de supărare." Ar fi în stare să nu mai vrea să tragă la mine, fiindcă de 36 de ceasuri prea bunul Hangiu era chinuit de teama că de acum încolo niciun călător nu se va mai încumeta să mănânce și să doarmă la hanul lui. Una peste alta, aceste întrebări și aceste răspunsuri, schimbate între cioban și stăpânul său, nu lămuriseră, puse cap la cap lucrurile. Și cum nici tânărul pădurar, nici doctorul patac nu reapăruseră la orele 8 dimineața, puteau exista motive temeinice care să-i îndreptățească să spere că se vor mai întoarce vreodată, doar nu te apropii nepedepsit de castelul din Carpați. Zdrobită de emoțiile nopții de nesomn, Miorița de-abia se mai ținea pe picioare. Era gata să leșine, cu greu mai putea să meargă. Tatăl ei se văzu silit să o ducă înapoi acasă. Acolo, lacrimile se întețiră. Îl chema pe Nicu într-un glas sfâșietor. Vroia să plece după el. Ți se făcea milă și existau toate motivele să te temi că se va îmbolnăvi. Cu toate acestea, era necesar și urgent să se ia o hotărâre. Trebuiau să pornească în ajutorul pădurarului și al doctorului, fără a mai pierde nicio clipă. Că aveau de înfruntat primejdii, supunându-se represaliilor acelor făpturi, omenești sau de altă natură, care ocupau cetățuia, nu avea prea multă importanță. Esențial era să afle ce se întâmplase cu Nicudeac și cu doctorul. Datoria aceasta se impunea atât prietenilor lor, cât și celorlalți locuitori ai satului. Cei mai bravi nu vor da înapoi când va fi vorba să se avânte în inima codilor pleșei, cu scopul de a urca până la castelul din Carpați. Odată hotărât acest lucru, după nenumărate discuții și târguieli, cei mai bravi se dovediră a fi în număr de trei. Jupânul Colț, Ciobanul Fric și Hangiul Ionas, nici unul mai mult. În ceea ce îl privește pe dascălul Homrod, acesta fu brusc săgetat de o durere de gută la picior și se văzu nevoit să se întindă pe două scaune în sala de clasă a școlii sale. Pe la ceasurile nouă, jupânul colț și însoțitorii săi, înarmați până în dinți din spirit de prevedere, o luară pe drum spre trecătoare. Apoi o porniră și ei tot din locul unde îl părăsise Nicu deac, afundându-se în pădurea deasă ce îmbrăca masivul muntos. Își făcuseră socoteala pe bună dreptate că, dacă tânărul pădurar și doctorul făcuseră cale întoarsă spre sat, o apucaseră tot pe drumul pe care se văzuseră nevoit să-l urmeze, ca să străbată pleșa. Ori, avea să le fie ușor să meargă pe urmele lor, ceea ce de altfel și constatarea de îndată ce trecură de lizieră. Îi vom lăsa să înainteze, pentru a vă spune ce schimbare bruscă de atitudine se produse la vârst, de cum nu se mai văzure. Dacă până atunci nu păruse că Nicu Deac și Patac trebuiau ajutați de niște oameni de bine, acum, odată ce aceștia porniseră în căutarea lor, se socotea că făptuiseră o imprudență fără seamăn. Ce mare scofală au făcut dacă o primă catastrofă va fi urmată de o a doua? Că pădurarul și doctorul căzuseră victimă încercării lor, de lucrul acesta erau convinși cu toții, așa că la ce folosea că jupânul Colț, fric și Ionas se puneau în primejdie să cadă victimă de votamentului lor? Mare spravă, când tânăra își va plânge și tatăl, așa cum își plânge logodnicul, când prietenii Oierului și hangiului vor avea să-și reproșeze dispariția lor. Deznădejdea pusese stăpânire pe întreg statul și nu se arătau semne că avea să se risipească în curând. Admițând că nu li se va întâmpla o nenorocire, tot nu puteau conta pentru arcerea jupânului Colț și a celor doi însoțitori ai săi, înainte ca noaptea să fie învăluit în înălțimile din jur. Cât de surprinși rămase rădeci când fură zăriți pe la ceasurile două ale amizii, în depărtare înaintând pe drum. Cu câtă grabă le alergă în cale înștiințată pe dată Miorița. Nicolae, sărmanul meu Nicolae, strigă fata. Nu e nici cu voi? Ba da, Nicudeac era acolo, întins pe o targă de rămuriși, pe care Ionas și Ciobanul cu greu o puteau duce. Miorița se năpusti spre logodnicul ei, apoi se apleca asupra lui și-l cuprinse în brațe. A murit, țipă ea. A murit. Nu, n-a murit, răspunse doctorul Patac. Dar merita și eu la fel. Adevărul e că tânărul Pădurar își pierduse cunoștința. Membrelei erau rigide, chipul cadaveric, iar respirația abia se mai simțea. În ceea ce îl privește pe doctor, dacă fața lui nu era cu totul lipsită de sânge ca atovarășului său, asta se datora mersului care îl făcuse să își recapete culoarea obișnuită, cărmiziu roșiatică. Vocea mioriței, atât de atât de sfârșietoare, nu a avut puterea de a-l smulge pe Nicu Deac din starea de somnolență în care era cufundat. Adus în sat și așezat în odaia jupânului colț, nu rostise nicio vorbă. Câteva clipe mai târziu, totuși, deschise ochii și, de cum o zări pe fată a plecată la căpătăiul lui, un surâț îi înflori pe buze, dar, când încercă să se ridice, nu reuși. O parte a corpului nu-l mai asculta, de parcă ar fi suferit de hemiplegie. Totuși, vrând să o liniștească pe Miorița, îi spuse cu un glas într-adevăr de-abia auzit. Nu-i nimic, nu-i nimic. Nicolae, bietul meu Nicolae!" repeta fata. Puțină oboseală, dragă Miorița, și puțină tulburare. O să treacă repede, cum mă îngrijești tu?" Dar, ca să se întremeze, Bolnavul avea nevoie de liniște și de odihnă, așa că Jupânul Colț părăsi Odaia, lăsându-l pe tânărul pădurar în grija mioriței, iar acesta, întrucât nu-și putea dori o infirmieră mai plină de zel, nu-întârzie să ațipească. În vremea asta, hangiul Ionas povestea în fața unui numeros auditoriu, cu glas răsunător să fie bine auzit de toată lumea, ceea ce se petrecuse după plecarea lor. Jupânul Colț, păcurarul și el, după ce descoperițeră printre copaci poteca pe care și-o Deac și doctorul, se îndreptaseră în direcția castelului din Carpați. Ori, trecuseră două ceasuri de când urcau cu greu pe pantele pleșei, iar marginea pădurii era doar la o jumătate de milă în fața lor când apărură doi oameni. Erau doctorul și pădurarul, pe unul îl lăsese cu totul picioarele, iar celălalt era la capătul puterilor. Tocmai se prăbușise la rădăcina unui copac. Alergă la doctor și îl bombardă cu întrebări, dar fără să reușească să scoată o vorbă de la el, fiindcă era bine la și nu putea să le răspundă, Încropi o targă din crengi, îl culcă pe Nicu Deac pe ea, îl ridică pe patac în capul oaselor, iar toate acestea fură împlinite câte ai clipi din ochi. După care, jupânul colț și ciobanul, înlocuit des cu Ionas, o purniră din nou pe drumul spre verst. Când se spună de ce ajunsese Nicu Deac în asemenea hal și dacă cercetase ruinele cetățuii, hangiul habar n-avea. Jupânul colț nici el, ciobanul nici atât. Doctorul nu-și venise într-atât în fire încât să o facă în acest moment. Ce naibă? Se afla în siguranță în sat, înconjurat de prieteni, în mijlocul pacienților săi. Nu mai avea de ce să se teamă de făpturile de acolo. Chiar dacă îi smulseseră jurământul să tacă, să nu povestească nimic din ceea ce văzuse la castelul din Carpați, interesul obștesc îi cerea să-și calce legământul. Haide, vino-ți în fire, doctore!" îi ceru pânul colț. Și dea până-ți amintirile! Vreți să vorbesc?" În numele locuitorilor din vârst, Ca să asigurăm liniștea în sat, îți ordon!" Un pahar zdravând de rachiu, adus de Ionas, a avut darul să-l facă pe doctor să-și recapete graiul și, în fraze tăiate, se exprimă astfel. Am plecat amândoi, Nicu și cu mine, niște smintiți, niște smintiți. Ne-a trebuit aproape o zi întreagă ca să străbatem pădurile acestea furisite. Am ajuns de-abia seara în fața cetății. Tremur încă. O să tremur toată viața când mă voi gândi la asta. Nicu vrea să intre. Da, vrea să nopteze în donjon. E ca și cum mai spune în atacul lui Belzebut." Doctorul Patac spunea toate aceste lucruri cu o voce atât de cavernoasă încât te cutremurai numai auzindu-l. N-am vrut," urmă el, n-am vrut în ruptul capului. Și ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi dat ascultarei dorinței lui Nicu? Mi se face rău numai când mă gândesc." Și, dacă doctorului i se zburlea părul, asta se întâmpla pentru că mâna lui rătăcea prin el, fără să-și dea seama. Nicu s-a resemnat așadar să ne petrecem noaptea afară, pe podișul Orgal. Ce noapte, prieteni! Ce noapte de pomină! Poftim de te odihnește, când duhurile nu-ți dau pace și nu-ți îngăduie să pui capul jos, măcar pentru un ceas. Nu, nici măcar un ceas. Dintr-o dată? Iată că niște jivine de foc răsar dintre nori, balauri adevărați, se năpustesc pe podiș să ne înfulece." Toate privirile se înălțară spre cer, să vadă de nu-i cumva străbătut în galop de o ceată de năluci. Și câteva clipe mai târziu," reluă doctorul, iată că și clopotul de la capelă începe să bată." Toate urechile se ciuliră spre zare și mai multora dintre cei de față li se năzări că deslușeau dangăte îndepărtate. într atât de mult impresionase auditoriul povestea doctorului. Brusc?" strigă el, vuiete înspăimântătoare umplură văzduhul sau mai degrabă urlete de fiară. Apoi o lumină de la ferestrele donjonului. O văpaie drăcească luminează întreg podișul până în brădet. Nicu deac și cu mine ne uităm unul la altul. Ah, îngrozitoare priveliște! Parcă am fi două leșuri, două leșuri pe care licăririle alburii le fac să rânjească unul la altul. Și privindu pe doctorul Patac, cu fața încrețită de convulsii, cu ochii lui rătăciți de nebun, era într-adevăr cazul să te întrebi dacă nu se întorsese de pe lumea cealaltă, unde trimisese deja un mare număr de semen de -ai săi. Se văzură Siliți să-l lase să-și tragă răsuflarea, fiindcă i-ar fi fost imposibil să-și continue relatarea. Lucrul acesta îl păgubi pe Ionas de un al doilea pahar de rachiu, care păru să-i restituie ex-infirmierului o parte din mințile pe care duhurile îl făcuseră să și le piardă. Dar, în cele din urmă, ce s-a întâmplat cu sermanul Nicu Deac? Întrebă, mort de curiozitate, Jupânul Colț. Fiindcă, nu fără motiv, biroul dădea o mare importanță răspunsului doctorului, doar pe tânărul pădurar îl vizaseră direct duhurile, în sala cea mare a hanului. Iată ce mi-a rămas în memorie! Răspunse doctorul. Se făcuse ziua. L-am rugat din suflet pe Nicu Deac să renunțe la planurile lui, dar îl cunoașteți, nu-l poți face cu niciun chip să-și schimbe gândurile. E atât de încăpățânat că a coborât în șanț și m-am văzut silit să-l urmez, fiindcă mă trăgea. De altfel, nici nu mai știam ce fac. Nicu se îndreptă până sub poternă, se prinde de un lanț al punții cu ajutorul căruia se cațără de-a lungul curtinei. În clipa aceea, îmi dau seama din nou de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Mai e vreme să-l opresc pe necugetatul. Ba chiar aș zice, pe nelegiuitul ăsta. Pentru prima oară îi cer să coboare, să se întoarcă, să vină cu mine înapoi acasă." Nu!" înstrigă el. Vreau să fug. Da, prieten. vreau să fug." Și nu se află unul printre voi care, dacă ar fi fost în locul meu, nu ar fi gândit la fel. Dar în zadar încerc să mă urnesc din loc. Picioarele îmi sunt țintuite." înșurubate, prinse în rădăcini. Încerc să mi le smulg din pământ. E cu neputință. Încerc să mă zbat, însă e în zadar. Și doctorul Patac imita mișcările disperate ale unui om prins de picioare, asemenea unei vulpi căzute în capcană, după care se întoarse la povestea lui. În clipa aceea, zise el, un răcnet se făcu auzit. Și ce răcnet! Nicu Deac era cel care strigă. Mâinile, încleștate pe lanț, alunecă și se prăbușește în șanț, ca și cum ar fi fost lovit de o mână nevăzută. Este sigur că doctorul povestise lucrurile în tocmai cum se desfășuraseră, iar imaginația sa, oricât de tulburat ar fi fost, nu adăugase nimic. Așa cum le descrisese, așa cum se produseră miracolele cărora le slujise ca scenă podișul Orgal în noaptea dinainte. Cât privește ceea ce a urmat după prăbușirea lui Nicudeac, Deac, iată, pădurarul leșină, iar doctorul nu fu în stare să-i sară în ajutor, deoarece cizmele îi erau țintuite în pământ, iar picioarele umflate nu putură ieși din ele. Deodată, puterea nevăzută care îl ținea înlănțuit se frânse. Se poate mișca, poate păși, se repede spre tovarășul lui și, ceea ce era din partea sa un act de mare curaj, umezește fața lui Nicu Deac cu Batista, pe care a muiat-o în napa canalului de scurgere. Pădurarul își revenit din leșin, dar brațul său stâng și o parte din corp sunt inerte, după zguduitura înspăimântătoare de care a avut parte. Totuși, sprijinit de doctor, reușește să se ridice, să se cațere pe peretele șanțului să ajungă din nou pe podiș. Apoi, pornesc la drum spre sat. După un ceas de mers, brațul... Șoldul și coastele îl dor atât de tare încât se vede silit să se oprească. În sfârșit, chiar în momentul în care doctorul se pregătea să plece după ajutor, au picat la țanc, jupânul colț, Jonas și Frik. În ceea ce privește starea tânărului pădurar, doctorul Patac evita să se pronunțe, deși, când era vorba de un caz medical, dovedea de obicei o siguranță de nezdruncinat. Dacă suferă de o boală naturală, se limită el să răspundă pe un ton dogmatic, este deja grav. Dar... Dacă e atins de o boală supranaturală, din acelea cu care te pricopsește necuratul, apoi numai necuratul îl poate lecui, În lipsa unui diagnostic ferm, pronosticul acesta nu era de natură să-l liniștească pe Nicudeac. Din fericire, vorba doctorului nu era literă de Evanghelie și, de la Hipocrate și Galenus, câți doctori mai presus de doctorul Patac nu s-au înșelat și nu se înșală zilnic. Tânărul pădurar era un vlășgan zdravân, avea deci o constituție robustă. Astfel, că era de nădejduit că se va vindeca, chiar și fără niciun amestec din partea necuratului, cu condiția să nu urmeze prea îndeaproape prescripțiile fostului infirmier al postului de carantină.